allora entropia massima parliamo del popolo mapuce eh, in questo ciclo che inizia oggi avrà una cadenza più o meno mensile eh, sulle lotte contro l'inquinamento inteso in senso largo in realtà parleremo anche di eh, un inquinamento specifico contro cui i mapuce lottano da molti anni ma eh, non è l'unica lotta che sono costretti a fare è una lotta che eh, riguarda anche molto da vicino l'Italia, visto che quelle terre sono state prese, formalmente comprate, ma in realtà eh, senza mh, tenere conto che appunto ci sono popolazioni native come i eh, Mapuche, eh, sono state comprate dall'azienda dei Benetton e eh, c'è un conflitto a vari livelli, sia uh, un uh, conflitto violento contro le forze della repressione che anche un conflitto uh, nelle aule dei uh, tribunali. La, i Mapuche vogliono, esigono il recupero delle loro terre ancestrali mentre Benetton da più di 25 anni possiede il 10% del territorio della Patagonia un'estensione grande come uh, una regione italiana come, come l'Umbria uh, le notizie che vi, vi sto dando le prendo da un, due articoli Eh, che sono eh, comparsi sul sito nostriamerica.wordpress.com word scritti da eh, Patrizia Larese che sentiremo tra eh, pochi minuti in collegamento diretto. Eh, Patrizia è stata ovviamente in eh, Patagonia e ha eh, raccolto molto materiale, molte interviste sui, eh, sulla lotta dei eh, Mapuche. Dunque, mh, per eh, introdurre un po' questo discorso, sempre leggendo da, eh, questi articoli che risalgono a giugno eh, e a settembre di eh, quest'anno, eh, il 2002 eh, mh, è stata ehm, iniziata la prima causa legale contro i Benetton da parte di una eh, famiglia mapuce, eh, una, mh, località eh, abita in una località a 100 km da Esquel, Eh, dopo eh, per recuperare appunto questi eh, circa 500 ettari a Santa Rosa delle Leche e dopo anni di sgomberi lotte in cui intervenuta a difesa dei nativi Perez e Esquivel, premio Nobel per la pace 1980 eh, finalmente eh, è stato riconosciuto a questa famiglia di poter tornare nelle terre dei propri antenati, c'è stata una sentenza il 12 novembre 2014 l'istituto nazionale degli affari indigeni INAI eh, consegnerà i documenti ufficiali del rilevamento territoriale dove si riconoscono i diritti della comunità Santa Rosa Leleche secondo la notizia Uh, è stato riconosciuto la, alla comunità, uh, la comunità Mapuche come possessore del territorio Riclamato da più di dieci anni contro l'azienda multinazionale uh, Benetton Questo è forse uno degli ultimi capitoli di una lotta che viene da molto lontano uh, Perlomeno uh, da, uh, dalla fine del XIX secolo Una lotta fatta di stragi, deportazioni, sterminio delle tribù Mapuche, ma anche delle tribù Welce, Sekman, Yamana, Ona e molte altre. La colonizzazione assume varie forme, non solo quelle della eh, violenza estrema, ma anche appunto, quelle cosiddette legali, con l'acquisto di terre che eh, però appartengono alle popolazioni native e la, attraverso questi, questi furti li possiamo chiamare così l'Argentina è diventata una grande potenza agricola espropriando appunto le terre agli, eh, alle popolazioni native tra cui i Mapuche eh, ci fu una vera e propria campagna militare eh, molto sanguinosa Eh, condotta eh, tra il 1878 e il 1895 quindi quasi un ventennio eh, condotta da un generale argentino Julio, Arge, ehm, Julio Roca che eh, conquistò appunto le terre a sud della provincia di Buenos Aires uccidendo e deportando come schiavi le popolazioni che vivevano in pace in Patagonia e eh, questo... Massacratore è celebrato ancora oggi sulle banconote da 100 pesos, ovviamente lo si esalta nei testi scolastici, ci sono molti monumenti, gli sono state dedicate piazze e strade in tutto il paese, questo per dire come la, nelle Americhe la storia della colonizzazione basti pensare eh, a quello che hanno fatto i eh, coloni eh, statunitensi nei confronti del, dei cosiddetti pelle rossa per appunto conquistare tutto il territorio dall'Atlantico al eh, Pacifico e in, in, Sud, in Sud America è successo più o meno lo stesso eh, questi rimando a questi articoli per gli approfondimenti, eh, ricordo soltanto, lo vedremo magari insieme alla nostra ospite eh, telefonica che eh, c'è stata una eh, sentenza favorevole recentemente a eh, settembre, il 2 settembre per la precisione Eh, il giudice federale Guido Otranto, Trantò, evidentemente origine italiana, ha pronunciato la nullità del processo di estradizione in Cile del loncomapuce Facundo jo Jones Huala. La giustizia ha riconosciuto l'esistenza di pressioni e violenze contro i testimoni presenti nella causa. A questo si somma lo spionaggio illegale utilizzato durante il processo di e procedimento giudiziario provinciale e eh, quindi si reclama una soluzione al conflitto che rispetti i diritti ancestrali dei popoli originari è stata concessa la libertà a Jones Huala eh, e questo è un passo importante appunto, eh, per la eh, giustizia e obbliga a approfondire il dialogo con l'Istituto Nazionale de Asuntos Indígenas e le autorità provinciali e nazionali per trovare una soluzione consensuale di questo conflitto con le comunità Mapuche. Ricordiamo che per questo eh, attivista Mapuche il Cile aveva chiesto l'estradizione per poterlo appunto incarcerare nel eh, nello stato cileno. Ma adesso facciamo una eh, pausa e mh, ascoltiamo, eh, telefoniamo alla compagna che vi abbiamo annunciato. E, e poi sentiremo dalla sua stessa voce la testimonianza sull'esperienza che ha avuto in, ehm, nei territori Mapuche in Patagonia. Non voglio più dubbi Lasciatemi qua Tu chi credi? Credi nello schiavo, nel me Tu che credi? Ancora nel le fa voler credi? Credi nello schiavo, nel me Tu che credi? Non saprai mai Non saprai mai Non saprai mai il gioco si finito mai Non saprai mai Se è tutto vero o falso mai Non saprai mai Se sei stato tradito mai Perché la favola è finita mai Non saprai mai Tu a credi Credi nello schiavo e neve Tu a che credi Ancora nelle favole E pensi siya cambiato così Non cercarli Non riuscirò a convincerti in diretta sui 87.9 di Radio Onda Rossa e siamo al telefono con Patrizia, Patrizia Larese che ha scritto questi due articoli su NostraAmerica.wordpress. Pronto? Sì, pronto, eccomi qua. Eh. Allora, eh, benvenuta e grazie per eh, aver accettato l'invito. Um, ti faccio subito la... La domanda iniziale è come è nato questo tuo interesse verso il, il popolo Mapuche e, e quando e come hai deciso di partire per la Patagonia? Allora, innanzitutto grazie per, per questo invito e mi, mi fa piacere poter raccontare la storia per poter far conoscere eh, questo conflitto di cui di criticità, allora, io quando sono partita sapevo ben poco. Tutto è cominciato a giugno del 2009 perché una sera ho visto il servizio eh, di report di Elena Gabanelli che parlava appunto di questo, di questo conflitto in atto tra la famiglia Perignan con Alessir e i e benessoni. E questa casa mi ha colpito moltissimo perché ho visto come i benessoni eh, agivano nei suoi tempi con queste popolazioni, scogliendosi eh, l'acqua e obbligandoli a percorrere chilometri e chilometri per arrivare a, a, a no. A, a, alla loro sorgente d'acqua. E questo veramente mi ha lasciato un segno e, e poi quando scorsa ho deciso di partire per la Patagonia, per storia mi era sempre rimasta in presa. E allora ho deciso di andare a vedere come così, di, di vedere di persona come stavano le cose sinceramente non è stato semplice perché eh, per c'è eh, in contatto con loro, ho scritto decine e vicine di mail e poi sono riuscita a entrare in contatto con l'avvocato Gustavo Mataggio che aveva difeso proprio la famiglia eh, questo questa la giudiziaria e E lui è stata una, una persona veramente gentile e, e che mi ha messo in contatto con referenze dell'attività Mazzucchi di Storia a Cugniano Koala e mi ha chiesto molti, molte referenze mi ha chiesto di inviare scritto, attivi per sapere un po' più sono tutti E però lo sentivo molto stupante, molto eh, eh, eh, comprensibilissimo, a aveva un certo timore giornalista italiana eh, però eh, quando gli ho detto che ero una civista anche in eh, difesa dei popoli offretti eh, sulla Palestina e era in questi su internet no, allora a quel punto la situazione è completamente cambiata mi mm. ha no, addirittura offerto di un offerto di, di, di, di e poi mi hanno chiesto se potevo tenere una conferenza su il Consiglio del Palazzo Unite per aggiornarli per la situazione che sono più lontani di noi da, da, di senti e Pat sono, per, Patrizia per Sì, no, volevo volevo chiederti, eh, loro eh, come hai anche scritto tu fin dall'inizio della colonizzazione si sono opposti e a differenza di altri popoli sono riusciti anche in qualche modo ad essere vittoriosi, perché tu ricordi nell'articolo che nel 1641 eh, sì. Sì. furono no, gli unici eh. esatto, sono gli unici che si sono opposti a, agli spagnoli e sono riusciti a, a ottenere un riconoscimento, mentre le altre popolazioni che Uelce, sono stati completamente massacrati, eh, loro sono riusciti ad ottenere un riconoscimento dalla corona spagnola e, e che, che li ha riconosciuto la Walmapu, cioè la regione del, dei Mapuche che occupa eh, parte del Cile e parte della dell'Argentina una fascia eh, che si estende dall'Oceano Pacifico all'Oceano Atlantico ecco si sono si opposti con una resistenza armata perché purtroppo non si poteva fare diversamente però a differenza degli altri diciamo sono riusciti a essere vittoriosi in questo quindi è una lotta che che veramente viene da molto da molto lontano quella di Mapuche no eh, eh, io ho notato una grande fiera veramente eh, perché dopo sono eh, quando sono arrivata a De loro mi hanno mi hanno concesso diciamo per questo momento è più semplice, di andare al loft su eh, questo ritirio eh, dove loro eh, all'interno del terreno di Venezia sono rivendicati e qui hanno costruito una baracca, diciamo, una baratta dove vivevano eh, 10-15 ragazzi e ragazze io non li ho visti perché quando sono andata erano incappuccati eh, erano incappuccati e tutti accusati di terrorismo e quindi si gelava. Mm. e però benissimo, sono stata accompagnata da una coppia di, ci hanno durante la conferenza, ci e sono certi di accompagnarmi e il e sono arrivata e, e veramente ho capito una, una forza di questi ragazzi che durante l'inverno dormono all'Aziato, a questi gradi di e sentono questa, questa forza, questa voglia di, di rivendicare i sforzi subiti e, e soprattutto quello che, che succedono è la rivestitazione della storia, la storia scritta dai, dai vincitori e quindi eh, il fatto che questo generale Roca sia o annato ancora adesso dopo questo delle anni la poca ebbè eh spesso i massacratori sono considerati eroi eh, purtroppo dunque eh, eh, tornando diciamo all'esproprio delle terre che eh, ben rappresentato mh, proprio dall'Italia Uh, nel 91 la famiglia Benetton tu scrivi ha acquistato il pacchetto azionario della compagnia del deserto per soli 50 milioni di dollari diventando il più grande latifondista straniero dell'Argentina e 50 milioni di dollari che si sono moltiplicati per non so quante volte perché appunto oggi un ettaro invece un ettaro vale 2 milioni di pesos e eh, Benetton ne possiede 900 mila di ettari quindi una, una cosa gigantesca è il più grande lacifondista presente in Argentina sì. che e poi quando appunto sono tornata sono parecchio e purtroppo eh, c'è forza scorsa al uh, land grabbing, terra, dove i grandi latifondisti nordamericani, eh, italiani ricchi argentini molti attori di Hollywood qui Richard ricercieri eh, si, eh, si fa vedere a processo con il Dalai Lama e discendenti dei diritti dei tibetani, lì invece dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei dei Trovano sempre le, le terre migliori, dove c'è più, più, più acqua, acqua fa il capito delle specie estive, quindi è molto begnosa ecco scusami Patrizia devi parlare più vicino al microfono se no a volte la voce si perde eh, ah, senti tra ecco adesso va bene eh, tra eh, diciamo gli, gli innumerevoli acquirenti ben conosciuti da noi c'è un certo Bill Gates eh, sì. che ci introduce al discorso sull'inquinamento perché lui ha comprato delle miniere il problema dell'inquinamento è molto grave nelle, nei territori dei Mapuche riguarda sia la terra che l'acqua, ma di questo parleremo fra eh, un paio di minuti, facciamo un'altra eh, breve pausa musicale anche per far eh, prendere fiato a chi ci ascolta e, e anche a te magari, eh, e quindi restate sugli 87 e 9 di onda rossa, stiamo parlando delle lotte dei Mapuche, un eh, popolo in lotta appunto da secoli per la propria autodeterminazione. 87,9 MHz in FM, Radio Onda Rossa, siamo al telefono con eh, Patrizia Larese e eh, stiamo parlando delle lotte dei Mapuche. Dunque, eh, l'inquinamento, dicevamo prima dell'interruzione musicale, è, è grave e serio. Eh, ci vuoi parlare di questa situazione? Magari cominciando dalle miniere? Sì, eh, tra l'altro appena sono arrivata, quando sono arrivata a Peschella, Massiniano, il referente della sua micamapuce, è venuto a prendermi, mi ha portato a casa sua, una casa veramente molto umile, in E eh, ha iniziato subito a raccontarmi, mi ha mostrato che proprio di fronte a casa sua c'è un, un monte. Eh, In, in lingua mapu dungum, la lingua Mapuche si chiama Takuma Ruiga, che vuol dire montagna blu, e che invece è stato, il nome è stato cambiato dai colonizzatori, dai militari, in Serro 21. E qui eh, c'è la lotta con le, la, la, la città intera, in lotta con la Meridian Gold, eh, che è una un'azienda statunitense e canadese che si sì, e, vuole e, estrarre e, minerali da Cernobentino proprio vicino eh, alla città con il metodo del tracking, cioè con eh, i eh, che si trovano e eh, con dei eh, cristalli bombardamenti eh, con vecchi di acqua che emita e sostanze chimiche e questo uh, pressing provoca eh, la contaminazione delle sì e a Sì, ne abbiamo parlato in radio mh, più di una volta di questa tecnica maledetta che mh, purtroppo viene usata in molte parti del mondo esatto e tra l'altro Nel 2013 nella provincia di New morì una lonco, che è la guida per l'esposizione della matrice, Cristina Linkopan, che era madre di quattro bambini, e appunto perché lei lottava eh, contro questo metodo di pressione, però eh, è stata colpita dalle di di morte Patrizia mi raccomando vicino al microfono sennò a volte ah, sì. si perde la voce ah, eh, la, la, la morte non è stata vana perché eh, la, la pace in quel caso aveva fermato la, le trivellazioni nel caso di Eschelle la popolazione ha creato un movimento chiama no alla mina, cioè no alla minera, e, e loro eh, manifestano ogni quattro del mese, ogni giorno quattro del mese e tra l'altro sono riusciti fino adesso a fermare questa, questa azione e perché tra l'altro eh, la, la, c'era stato anche una, un referendum. Il, 65 eh, il 75% della popolazione, e il 75% degli eventi diritti diritto al voto avevano votato no, quindi no contro la miniera e quindi la Meridian Gold ha dovuto fermare le, le azioni. Però è sempre lì in attuato, non ha mollato l'osso e quindi il popolo, cioè la cittadina di Estelle, è sempre, è sempre in lotta, insomma. quindi devo dire che mi hanno, mi hanno veramente colpito queste persone, non solo i Mapuche, ma anche Cele e Dan, questa coppia che fanno parte della rete di appoggio alla, al movimento dei Mapuche. E, e, e anche le, le altre persone che ho incontrato perché eh, non vogliono assolutamente chiedersi sanno benissimo i danni che i, i, i, i, i sistemi nazionali provocano e, e sono fermamente convinti di quello che fanno e continuano a lottare eh, con tutta la, la mia. Senti, volevo chiederti una cosa che non so, eh, cioè io so che in Argentina ehm, si produce, ci sono una grossa produzione di soia anche eh, con eh, organismi geneticamente modificati. Eh, a te risulta che queste coltivazioni si siano estese anche nella Patagonia, eh, dove ci stanno i Mapuche oppure no? Ma eh, questa cosa, eh, questa parte non, non sono riuscita ad approfondirla perché che eh, per appunto vasta, però per esempio c'è la Cina sta, che si sta spingendo per eh, la coltivazione di soia e, e, e purtroppo penso che ci sia la volontà di, di utilizzare anche. E, e, e. però ecco non, non ho approfondito questo, per adesso ma mm. poi sto, sto continuando a documentarmi però ecco la, la patagonia la cosa che mi sconvolge è una terra bellissima ma è una terra di conflitto ormai sono stati tutti la, per sì. l'acqua perché è più grande Il fornitore di acqua dolce nel mondo e, e poi il eh, il suolo che è ricco di, di, di minerali quindi fa vola parete cosa cosa ci puoi dire della situazione dei corsi d'acqua delle fonti insomma dell'acqua dei Mapuche è, è sotto è sotto attacco subiscono anche anche lì la, il furto, la, la depredazione del colonialismo? Ah beh certo, io per andare all'Op eh, ho percorso circa 100 km da Eschel per arrivare alle Lecce e ho contato almeno 10 corsi d'acqua e eh, tutti di proprietà di Venezia, perché è tutto recintato a destra e a sinistra della ruta 40 la, la ruta che corre la Patagonia da nord a sud diciamo nella parte centrale e partendo da ho oh, oh, mi sono segnata tutti questi da d'acqua di proprietari del Benetton che sono stati tra i tutti questi ragazzi si trovavano in questo loco diciamo in questo studio avevano, erano riusciti ad avere l'accesso a, a un ruscello e si, si consentiva di servire che loro non avevano non, non hanno né luce né, niente, vivono proprio così eh, prendono l'acqua dal ruscello eh, infatti è mangiato con loro abbiamo, hanno cucinato una zuppa poco, cioè proprio in modo primitivo. quindi no, non eh. possono più disporre neanche della loro acqua no no no è questo il problema grosso i latifondisti eh, non solo eh, prendono la terra ma prendono le terre migliori anche quelle più fertili e lasciano ai mopuce la, la terra più arida eh, e questo per il mappucce la terra e tutto li e portano proprio alla morte perché per il mappucce la terra è e assurda senti la, la repressione colpisce sia dalla parte dell'Argentina che dalla parte del Cile cosa, mh, cosa ti hanno raccontato loro di, di questo? hanno molti mh, molti compagni e compagni incarcerate ci sono molti processi Il, mi, mi sembra di capire che lo stato cileno è mh, anche peggiore di quello argentino nella repressione è così? sì perché in Cile eh... Mi esiste ancora la legge antiterrorismo eh, emanata da, da Pinochet, e quindi è turista. E infatti Facundo, che tra l'altro io penso di avere scusa, eh, E la, la voce vicino al microfono, per favore. Sì, ci sono. Eh sì, no, perché. A volte, a volte si perde. <ride> so. Ah, ok, scusa. Eh, facundo che eh, Facundo uguale voilà, a quello che, ho, che è stato liberato adesso e che io penso di aver conosciuto chi fosse tra i ragazzi e Il problema grosso era che se, avesse, se fosse stato estradato in Cile rischiava di rimanere a vita in prigione perché la legge, appunto, la legge antiterrorista cilena è molto più violenta molto più dura di quella argentina. E, oddio, non è che gli argentini vadano leggeri, perché per esempio quando hanno bomberato il Lope, hanno catturato Facundo e gli altri, sono andati lì con armi lunghe, armi pesanti, in aspetto a eh, mossa e, e in fondo erano... Ragazzi, e ragazze con ballina, perché quando sono andata io c'era una bambina di 7-8 anni, un piccolino che, che, che veniva ancora definito al seno. Quindi eh, hanno, hanno catturato sette di loro, sei sono stati liberati, Facundo è rimasto. In carcere e le altre ragazze sono state costrette a dormire in macchina, al freddo, cioè cose veramente. Senti quanti. Quanto è grande la popolazione Mapuche? Quanti sono più o meno? Ma in Cile sono circa un milione, in Argentina sono più meno, Quanti? due trecento. Due trecento, quindi insomma una minoranza significativa, un milione e trecento mila persone. Sì certo, ma la la cosa che, che mi ha colpito è che poi quando sono andata a Buenos Aires, agli Argentini in fondo parlando con eh, con eh, la gente di Buenos Aires. Non è che siano molto sensibili a queste cose, ma quindi la cosa mi ha un po', un po colpito, perché mi sentivo più sensibile io venivo dall'Italia e, e loro, non so, è questa cosa è stata la mia. Beh, immagino che nei settori più politicizzati i, i compagni e le compagne argentine invece mh, facciano delle iniziative di solidarietà, ne hai sentito parlare quando sei stata giù in Patagonia? No, ecco, per esempio a Ischiel c'è tutta la, la cittadina vicina a Marcus, per esempio il, il 18 agosto eh, la, la, la città è a cioè la polizia ha cominciato a muoversi di notte con eh, le camionette e i poliziotti riusciti, appunto eh, è stato molto commossa e la la polizia la la gente allora è scesa in strada è andata al commissariato ha ha chiesto un abbastanza forte interventivo che che consente appunto di evitare il diciamo eh, che consente a chi è colpito da questo eh, mandato di potersi difendere e insomma presero tempo in modo tale che i ragazzi del dell'off furono avvisati quindi ormai il, il fattore sorpresa era caduto e quindi avevano dicato, le l'esbombro che poi invece si eh, è stato fatto eh. ho capito senti Patrizia noi siamo in conclusione della trasmissione io penso e spero che sia stata interessante per chi, mh, chi ci ha ascoltato tu vuoi dare qualche indicazione su dove appunto magari dove scrivi o se ci sono degli degli appuntamenti delle iniziative previste di solidarietà qui in Italia o anche in Europa per eh, le lotte del popolo mapuche? Eh, io eh, ho scritto appunto su WordPress e sul comune.it mm -hmm. e adesso mi sto muovendo per, eh, per trovare altre altri testati possano pubblicare sulle scritte eh, non, non ho un mio blog eh. va bene e comunque pensa che se vuoi invece pubblicare un audio lo puoi fare sul sito della nostra radio <ride> che Molto appunto bene allora insomma ricordo a te e chi ci grazie. ascolta che è possibile appunto domani o al massimo dopodomani trovare sul sito la registrazione di questa trasmissione che è liberamente scaricabile e utilizzabile e quindi eh, ringrazio te per questa corrispondenza, speriamo di, di risentirci, se succede qualcosa di importante insomma facci sapere, chiama in radio oppure mandaci un messaggio e diamo appuntamento a tutti per lunedì prossimo alla stessa ora dalle venti e quindici alle ventuno sempre su Radio Onda 87.9 in FM. Grazie Patrizia e a voi che avete ascoltato.